قرآن محترم اور رجل کو مولانا مبتی سرہ سے دا دور ہے تفسیر قرآن چه پچات بارہ آتان میں باندے شروع شوئی را اوپا سترہ ایک نمیان میں باندے سر طرح سے دلی را جدید ملائی دو پا تیر اشاری تحید سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مینچوک جنگی را را سوا بی پروپرائیٹر انورشیر موبایل نمبر 03 157 1014 ابتلاع اغضا کی کی کچه اغضا سخوی دیره سخوشی تولیشی امتحاد نو دیو اجنا باید مفسرین راہ محمد اللہ فرمائی سورت توبہ کے رازی سورت محاریز دو اشتم کے سورت عزا پنزت ارشم اور سورت توبه کی جس اللہ صفاتن دی نو اللہ س د سورت توبه کی لس پمارش کی او لس کو احزاب کی نو مجموعہ دیری شو پدی دیو صفات کے رب العزت امتحان اوسطو ابراہیم علیہ السلام آغا پورا کر لیکن قران چ سڑای بوری نو پختہ د دی اطلا و وضاحت کی جې ابراهيم عليه السلام نن الله سيم ثاني ورسته وو یو امتحانا درې مې سپارا لیکووله درې مې سپارا د ابراهيم عليه السلام امتحان چې الله ترې امتحان هغه څه وو درې مې سپارا 350 علم تعالی الذي حج ابراهيم في ربي هو ان آتاؤ اللہ المالکو ابراہیم علیہ السلام دا نمرو سره مناظرہ دا د اوقت بادشاہ دے دہریئے دے اشتراکی مزاج دے دو دا بادشاہ پر سرکی کسرکی ورکاو خبری پو او حق بیانو دا تونکی دی ابراہیم علیہ السلام بے ربی اللہ زی وحی ویمیتو نا آغا وی انوحی و امیتو نا ابراہیم وی رب زمان نرہ والی دا مشرق نا مغرب کے نا تیرا والا دا مغرب نا نا دا کول خبر کول تو کی دی دا دیر کار دے دیو اجن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بہتر جواب خدا گردے غلیمو تحقق اند سلطان جائر د ظالم بادشاہ مخکی رشتہ هوا نو ابراهیم علی السلام هم ویندا بادشاہ سره مقابله دین سوره تی نام او یایم ایتو ګری دلا انتانا دا دري ابراهیم ولیا بیازارو اتتہ فزو ازنام الا لیا ان یراکا و قام ماکا فی ظلال المبین وی ابراہیم علیہ السلام خپل پلا رازرتا نو پلا تا وینا تو کی دی کو ابراہیم علیہ السلام پلا ته نه لکته لريشته ویل دا یسوع تے ماریہ ما یا بتہ زلیست ما یت یا بتی لمتابدو مالسمو ولا یظرو ولا یغنی عن کشیہ د حیول بندگی کداچا قال ار ربنا انتنا اله دیا ابراهیم لا یلم ننتا ال ال جملنا کو واجرنی لریشا زمانا میشا یی داد نه بدی ما ورو وکم ګډولان سلام علیک انت منی فی سلامات زقفل کار کو زبا فل کار خان سر مقابله کړ ابراہیم علی السلام بلار سره د یورت انبیا وګورې سورې انبیا التا الله ذکر کئ دی ابراهيم عليه السلام ابتلا والاتائنا یو پنجو سم والاتائنا ابراهيم اور اس دومن قبلو وا قلنا بيالمين لا را قوم تواړو چوي سي دي اذ قال لي ابي و قومي ما زي تماثيل چتازو پی پراتا یایی قوم اپنا دوار سارا عرم دے بیا فجالا هم جزازان اللہ کبیر اللہ مون ٹوٹی ٹوٹی اکڑی اللہ کبیر اللہ مون ابراہیم علیہ السلام جیل توا چرشو شہادت پیتیر شو اور ابراہیم علیہ السلام جیل توا چرشو بیا دا اشمکش بیتم کے ده جیل نا چراواتی دو نا تقریر دے راو بازی چھ سوائی جیل تا تلل کنگی دی قال بدون من دون اللہ ما لان فاقم شایم والا ذروکو ما دا دو حمزو تا توبیق دا و تازو بندگی کوئی بیدار دا جیل نیویست دو وستنگوائی دو نیبراہیم وی آفتا بدون من دون اللہ مالان فاکم شایا ولا ذر او قاما اوفی لکم ما تابدون من دون اللہ نوی ایر دیس امیگی نا را ری بارن نوی ابراہیم سو زول و زفارا ابراہیم سم رو جسو را بارن پکارو خو یو مندیر نو خو در ظالمان و غصہ کل نو چا زر مانا چا لس مانا چا شل مانا اخپل و سوکڑو یو لوئی وطنی ڈکڑو دو لرگونا نبیان ابراہیم علیہ السلام پپڑو ترلیشو یو دل تا منارہ جوڑا شیر اچکل دل کل سنڈر تا شمیش شو را دل تا شری توکار آغستی دا پڑے پریکڑو علتہ بلو ابراہیم السلام برن راجوو تے دانگی قالو حریقو انسرو آلیاتا اُکونتم فائلین او الله بن عمر رضی الله عنه فرمای چې کله ابراهیم علی السلام او ترات یو کلمه وی حسبی الله ونیمل وکیل حسبی الله ونیمل وکیل دا د مشکلات حل مسلمان خو نه دا ازدا غان دا دعاګاری دی حسبی الله ونیمل وکیل همې دا وایا الله به ټول مشکلات حل کړي حزب الله او انیمال وکیل صلات حاجت وکړه او د صلات حاجت پرځه دعاګانې وایا هغه یادې کا کیا نن نو پچې غري سالکی مالیک لري او ګوره نو چته یا دې ومنه پګي ګوري نو د دې بس چالي وي تعويذ وکړه نو دا تعويذ د کنا کتاب خو ګوره فجالامو و از ابراهيم عليه السلام حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل ملائک راغری علیہ السلام دی کمون ته صاحب ملکیږي ابراهيم علیہ السلام حزم علم بحالي في سوالي اما الیک فلا دا تو زمان از ضرورت نشتے اللہ خبر زمان را آمنا او رتے دنگلی دی تو کی دی او رتے دنگل دا یو وینا یو عملی دی ابراہیم علیہ السلام او رتے دنگلی دی قلنا یا نار اکونی بردہ قاقور تول انگل نلاو اماغور یخ پاک کرو گلداد مکر ابراہیم السلام اس پر میانشتے دا میانشی آفتا اغور کی پروتو او دا جنت انگور براتلو انگور بے خوڑو قلنا یانا رکونیا برگا و سلامان علا ابراہیم اغور می اخ پاک کرده چی خو ابراہیم اول تو دنگل دارنگی صورت صافاتو درشت میں سپارا صورت صافاتو ابراہیم علیہ السلام بچے نشتے رب نغواری یو کم سلم آیتو ربی حبلی من صالحین اے رب آرائی کی دو صالحانونا اے اللہ سارے بچے مال رائی کی فبشرناو بغلام حلیم موزیر ورکڑ دلارا فالک بردبار نو علک اللہ ورکڑ اسماعیل علیہ السلام ولمما بلغما اسايا کله جوړه ست ده سره نبوت ما شوم په ورو کې شو دا خسته خسته خبري کي ګوتو پلا نسي او پلا رزي اخرسته خسته خبري کي نبرهيم عليه السلام وای يا بني ان يرا في المنام ان يذبحوك الله راه کي و زللا و حلالو مد حکم کې حبل زنی کې حلالو دي څنګه کو غلا کو دنر ننر پیدا ای کنه وی قال یا بتفعل ما تو مارو وتاجو کا سجدا تا سجد سجده الله وی له کوس ساتجتونی من الصابرین فلما اسلما کلا چه دوارو غاره کیه خورو ابراهیم چارد عاغس ده ده زوی حلاله ای از زوی غاره ای خیلا چه مره ای زان لغو سی وسه افلم ما اسلاما کلا چه دوارو غاره کیه خورو وات اللہو لیل وی غردو وغلالا پڑمخه از ده همچه دشنو دو گوری از پلاوتو بغمین اپی غالبه کیگی و ننادينا ايابراهيم قد صدقت الرؤيا جنت ګډ راي زبشو مامي ابراهيم ما امتحان کې پاش وي قد صدقت الرؤيا جي دا غټ غوخه جا وقوله کټوینه تابې د دې کې بس دا مطلب استه اوري دد ټول عبرت پکې دی دا يروي اغه دیګونو دا دیګونو خو مخلاص په لوګه اغه د چا او کړه ډیر درغوهه دا لري عبرت الا دغه وا دا تاخه عبرت واغه سره ویاری قرس دفترو یا ان کذالکنا ذل محسنین دا دغه سورته ابراهیمه سورته ابراهیم دیاله سموزه بارا تا الله ذکر کای ابتلاء د ابراهيم رب حسين دې سمراي ته و درشم دياله سمز پاره رب انا نیاس کانت من ذرییتی بواد غیر ذی زرعینا عند بائت القمحرم ابراهيم علی السلام چې صفا او مروه رسید صفا او نو ابراهيم علی السلام ته ابراهيم عليه السلام چې صفا مروه تو ورزيده نه بس په مغه ځا حاضر دا اسماعیل دپریدا خورا کې نشته او بنیشته انسانانه نشته ابراهيم عليه السلام روان دي بيبي رو سناواز کوي الا مان تکیلون و ابراهيم وا ابراهيم چا ته پرخول په دځنګل کې په ابراهيم عليه السلام بچانو ګوري بیا و او وکړو پښانو ګوري بیا وی الله او امره که بهزا الله درته ویلې ابراهيم عليه السلام یاو خشا چې الله درته ویلې د اوزاد د زموږه حفاظت کوي نماز ما معشم زی او خدای په ځنګل کې پری خدل تو ګيري هیڅ تو ګیشته ابراهيم عليه السلام روان شي حاضر صفا گوڑای تو او خطیده چرت انسانان ابو سبورم حس نشتی زده که خیال داره اج دانه چه بچه زناورونو خوری اب آجی خوان اغاق وقت که کرا بیا مروع تا خطیده لگه کوری بیا لگه منده کرا اغا مهلین اخزارین اغشین لات چه لگی دلی اغاق منده ای واجب شوا منده با کئی نو بیا ابراہیم علیہ السلام لارو بیا سا قبیلہ ترالو زم زم اپور اواتی اباد شو اسماعیل علیہ السلام اغیقی وعدو کرو ابراہیم علیہ السلام راگلے وی خواہن دیسو چو وی اتلے لا وی حالات دیسنگ وی حالات خاندی پیس شئر نشت مغروک ویبراهيم الاسلامي خوند راشن ورتوا چې دا د دې له دې چې دا څوکات بدل کړی پورو خ جلاله اسماعيل الاسلامي سو ویوبدا بابا جی راغلو او دا وشه دې کړه څه وشه کو نو کړه وشه دې دا کړو ویبس ماته زما پلاړ ویشته تا تلو دا ولي لګدان بیا غیرت مند د کور حال اغیار ته وای نه دا څه کور کې د ساتنې قابل نه دی چا غوونکی لوګه تند دی نو بلته وای چې زمون کړی زشته غیرتمن زړی خواري زنانہ خواري چا فل کور کې لوګه تیرې خو خپل حال چاته نه وای نبی ابل وکړو ابراهیم علی السلام راغله وی خواو دسو شو وی هغه تل د اخطار لا وی امتزامی صدر خوراک سنگا دے وقتی خطری که دیر خو وقع اوبو وقع اوبو اخکار کئی وقع راڑی اوبوشتے وقعشتے ربنا انی از من ذریعتی بیوازن غیرز زرعین عندا بیدک المحرام ربنا لیو قیم صلاح دا اقتلاق زلو دو ابراهیم علیہ السلام نفس بارک اللہ امتحان واقع نظام خو او تیوال کرو او بچه قربانه تیوال کرو مال ملمانو لور کرو او زلو رحمان لور کرو ذکر اللہ اغا خلیل رحمانیو کردو لہ ابتلاع اداو آد نوی کلات چی ابتلاء واست ابراہیم علیہ السلام نه رب دا او ف یو تو کارونو پس پرګل اغیلالا ابراہیم علیہ السلام نو یال الله ز گور ځوان کې امتالالا خلقو پېښوا نو ابراہیم علیہ السلام زما اولاد نومه نو یال الله نرزی وا د زما ظالمانوتا نو چه پیغمبر شی او گناه کئی نو لائنه علی عدی الظالمین زمانه را پیغمبر نو گناه وائنه سادریگی اللہ وائی لائنه علی عدی الظالمین قلعا چه مونگو گرزول بیت اللہ علی را مصابت لینناس پس او دری خبری بکئی اش پا وم سوال پا مز که دری خبری یوا بیت اللہ جو خید پارا توحید دے د تاسو د ګېشه کوئی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مباشر د ابراهیم د نو وجه توحید دین د ټولو انبیا او دا نو وجه نه معنی کالا چې موږ ګورزول بیت لالالا مصاب اهل الناس زائد جمع کېدو د باج خلقو مجمع لنناس ټول خلق جبه کی رمضان کې الله پاک د ممتاز حسن نسب کی آرستا آج وقت کے دنیا مخلوق آجمشی مجمع لناس تور بوینی اسپین بوینی سر بوینی اگدو بوینی لند بوینی قسم قسم مخلوق در بلیزتا گذاگر بھئی اور دنیا بادشان بھئی اطول جببارت اطول متضاریر بھی جڑا و فریاد کئی مجمع لناس زائد جمع کے دود پاو خلقو او مصابتن مانا مر جہانلی ناس زائد رجوع دی پایو خلقو زائد رجوع بیت اللہ زائد رجوع دی کشل حجون کری دی پنزو او دیر وخت بیت اللہ لیده دی لیکن داغر زرم عریقی نده بیت اللہ نا چانی لیده دی دمار آرزو نی پوزی چانی لی داغر آرزو دیر جاچی اللہ جی ممتول بوزی مر زید رجود پا خلقو و زید آمانو اونی صحیح زید م... م... م... ابراہیم علیہ السلام نا زید موزو اکت دورکات موزو کی واحید نایلہ ابراہیم و اسماعیل مغامر کرو ابراہیم علیہ السلام تا او اسماعیل علیہ السلام تا پاک کئی پورزو ماں تواف کون کو تا چلک کون کو تا یا بیت لا جو شه د پار توحید د نتاز پکې شرک وکړه جما جوړیږي د پار د توحید نتاز پکې چې د غیر الله جوړې کړې یا رسول الله کان فرس یا محمد پکې وای یا فلان پکې وای یا شیخ عبدالقادر جیلانی شه ل لله پکې وای چې موږ دې دې زوان ختمو څنګه یې یا شیخ عبدالقادر جیلانی شه ل الله موږ وایو شه راګه د پازو خلاصه شه دې و جمع دل پر جو شو بدبختا او کلچو ابراہیم علیہ السلام اے ربا او گردو دیکھنی لارا زائد آمان آمان زی اللہ جوڑ کی آمان زی ورزوک آلو من سمرات اور رزق ورکی آلت دوتا دمیونا میو رزق اللہ علاو ورکی هر قسم میو بس ریال هر قسم ایوال در خطو کو در بربوری شید مال تلیدرو سحوری هر شیع ایوال تلیدر موجود بید یو ظل یو عربیز ما خواه کنازو مال دانی را کدو جوار دانی دوم را قد قد دانیوی هر شیع هر زین ایوال لالت راولی ورزو قالو من سمراتو پربلیزتو دو حرمین و شریفینو دی اللہ لحفاظتو کی دو کافر کدا برتانی او د امریکای کافر دی الله تباہ برباد کی رسوای کی ذلیل کی زمون بلاد اسلامي له الله خارج کی منم حدا کوم سازش چې حرمینو خلاف شروع ده کفار یو زشفيري رب عزت دی خپل قائد کې جل کې کامیاب نه کی الله دې ذلیل او کی پوځ کله موکه ملایویږي موږ ته د جهاد داس مواقعه کې ان سب په سفولار و یو چې د حرمینو حفاظت لپاره ځوبمن وي تويږي نو موږ ان تیار و یو مننا مننا او ابراهیم علی السلام رب او غورزو دې کینلار زدا منو رزق ورکیال د دې تا ادمي اوجاتا جما نه د دوی نه الله پرځا خیرات نو یا الله چا چې کو غوړو نڅا کبوار کما غره الله بیا برا کښې د لرا صاحب د وسه بدګر زېدل کلا چې و چتو به ابراهيم عليه السلام بنیاد د بیت او اويسماعيل عليه السلام د بیت الله تعمیر مختلف شي ملائکو تعمیر کړو ناچا یو ستوار او آدم علی السلام په وخت آبادی شوو د شېث علی السلام په وخت کې شوو د ابراهیم علی السلام په وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې تعمیر شوو خو مخکې ابراهیم علی السلام په وخت کې د بیت الله شوو چې دین و جوړی شو او الحمدلله بیت الله مسقط دی چه تیا چولی شوی بیا امام مالک عرون رشید پا وقت کی تعمیر شوی ده امام مالک بیاوی چه بادشاہ برازی اخپل زور بازمائی ناغا ذرا آبادی اغا نقشا اغا با تنپات نشی نو خخ بردارا چه دی نپس تعمیر ده بایت اللہو نشی دی وجنه اغا زور حیعت با نپاتی او نور تو آبادی نه گئی ها کمین کې فضا خراب شي و ناغم مرمت وتی د حرمینو شریفینو آبادی کی سعودی حکومت انډای کوشش کړي الله داغي کوشش کے نور خیر او برکت دیوا شي چې د بیت الله حفاظت شي او د کافر چکم راغلي دي الله رسوا کړي وبچای کی وایر فر ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل او اکل چوتوبای ابراهیم علی السلام بنیاد د بیت الله او اسماعیل علی السلام اگر ګټاله ته چګوري نو سره هراله گی لول یو ګټاله دی سره چوتل دي شي ا ابراهیم علی السلام میرا چت ګړو او عربی کیو غوړو اب بنیاد کې خودی شودا چی دیوالې ختیدو نا اگا گت اشتی اوزو ما اگا, اگا ششکی بنوی ابراهیم علی اسلام پا اگا اخپا بیکی اوکدو نا دیوال اوچه تیدو اگا گت بورسنو اوچه تیدو نا پلارا گت بیکی اوکدو ازوی پلار ازوی عرم دی در لحظه کور پجور که وائی زرفان ابراهیم ملک د من الباید و اسماعیل کالاچی و جتو بایی إبراهيم عليه السلام بنية بيت الله أو إسماعيل عليه السلام ربنا تقبل منا نريب دعو الله تقبل كي زماننا عملك والسرطة ربنا تقبل منا يقولاني ربنا تقبل منا نريب دعو الله تقبل كي زماننا إنك أنت السمين العالمين یقیناً خواستی اوریدون کی دارد چا قبلون کی دارد چا عالم پارسو ربنا وجلنا مسلمان علاکو اللہ اوگو زمانگا تابیدار زن لارا او زمانگا اولادنا یو ادلا تابیدار تاتا او خومنگتا احکام دها جو یا مناسی کناق احکام ستا پی خوشحالی او میروا بانیو کی بماندی انغا انت دوا ابراهيم یقینال خاصته چوبه قبل انکه مې ربان دمه خبره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشر د ابراهيم دي ابراهيم عليه السلام جوغه و له وینه معنی ربانا وا باز فيه ما رب اولي کا پدوي پیغمبر د دې جنس یَتْلُونَ عَلَیْهِمْ آَیَاتِهِ ۙ وَبَلّغُوا لِقَوْمِهِمْ رِسَالَتَهُ ۙ وَزَکَّوْا وَأَقَامُوا الصَّلَاۃَ وَآتَوُا الزَّکَۃَ ۙ وَهُوَ الَّذِی بَعَثَ فِیهِ النَّبِیِّنَ ۙ رَزَائِلُ پیغمبر ڈیوٹی بدائی یَتْلُونَ عَلَیْهِمْ آَیَاتِهِ تلاوت دللا یتنو وَيُعَلِّمُهُمُ لا ويعلم من الكتابيات او منا ولا حكمات او سنات او تزكى بجددي انك انت العزيز الحكيم يقينا انت يزور الحكمة والا ومن يرغب عن ملة ابراهيم لا يرغب نو ر دين دي ابراهيم عليه السلام نا الا من صفي نفسه الا من ظالما نفسه بصفى مگر از کو چې ظلم وکړ په خپل ځان ته بيقوفيا زرا ظلم وکړ په ځان باندې یقینا موږ ورکلاله دنیا کې او به په آخرت کل جوی آغتا رب داغا آسلیم غار کی دا اللہ تا نوی ابراہیم علیہ السلام آسلم تو رب العالمین غار میخی دا رب مخلوقات غار میخی دا او وسید کرو پدیس را ابراہیم علیہ السلام اخفر بچو تا او یاقوب علیہ السلام یاقوب ام کرو اغم مطلب سو وسید کرو ابراہیم ثم اوصابی یاقوب وسید کرو ابراہیم بیا وسید کرو پدیسارا یاقوب علیہ السلام او بچو الله اللہ غرکتا صلی اللہ دین ممرئی مگر پدا زال کی جیئی منقاد دا اللہ اروح منقادو سا چھ مرگ راشی پہ انسلام راشی قرآن پسید دا چھ موز پسید دا چھ مرگ جهاد پا سیزا چه مرگ راشی چه سنیما تا فیلی چهد دا مر شوی اوری کلڈنگ ڈونگ که مر شوی نار و خارمی سریت دا مرگ سپده لگی آیا وی تا سو توحید دین در طور آم بیاو دا نو والی نما نئی آیا وی تا سو آزیرو کلا چنیز دیشو یا تو بلی سلام تا مارگو زن کادنی او ګلب ووحدین <موحی> دي لیکن خبره پر خوله نه ده زمام مربان غیش کی باندې غوږه شرک شایبه عمروا لیکن بچی را ټولټولی دي او د توحید خبره کړې ده ورته باندې کې ایذ قال علی بنی ما تعبدون من بعد مرغوهره یاقوب الاسلام خپل بچی را ټول کړی دي او واسطه شروع کړې ده ذینیکانو دا واسط دی شیخ عبد القادر قادر قاضی جیلانی رحمت الله علیه چې کله وفات کېده نو ذو واسط شروع کړو بچوډیا که ټول دنیا یو ځای کېږي او تا ته خير رسول غوړی نشو کولې چپری تمم صدقه او بلاتو له دنیا یو ځای کېږي او تا ته زر رسول غوړی نه هیڅ نشو کولې اچان یېرمکو تم او یېره आवाज درلانکو او بیعید صورت حشر دا آخری آیتونا وزیفہ کا نه نپادلشی صورت حشر آیتونا حدیث کے رازی آخری دری سار اعوذ باللہ السمیل علی من شیطوان رجیم دری ظلووائی او یو ظل صورت حشر دری آیتونا نو ماخام پر اویاز در ملائک مغفرت واری اجی ماخام بوانی صار پر اویاز در ملائک مغفرت واری ای بجوری ادا وزیفہ کا یر او تم اچانم کو خواه شیخ عبد القادر جیلانی الله ریحمتہ و علیه حضرت شیخ نور القران رحم الله وفات کیدو نو ملګری یا چونډرو په ګوره د قران درسونه د در نه پات نشي نو کته تاسو د قران درسونه پریږون زمنه اګو تاسو قران درسونه جاری وسات بیا زمنه نه ما چې قران درس د در نه پات نشي رحم الله الحمدللہ علی ذالک الله یې قبر دانوارو دا ز دا رحمت نه ډکی چمنګ ته د الله دین خو دله او د الله قراني قوله د دې کانو غدا وچی رضا خان چمړې دو واسط شروع کړو پښوی د بریانی ز ماډې لوخه دغه بریانی ابیا د دال مختلف توسونه او مختلف د الواګانو قسمونه اگر تاسو نه معلوم نه راځي مختلف فرقونه دي پښوی بریانی بدا شو پکویو پا او پان بدا شو پویو فلانی شو بدا شو پوی و بدبقتا پمر کمستا پخید غمو آیا وی تازو آزیر کلا چنیزشو یا پو بلی سلام دمارگو کلا چوی اخپل بچو تا سنگ با بندگی چلا ده استاد مشرانو دیبرائیم دی اسماعیلو دی ساک ایلاد توریو ونحنو لاؤ مسلمونو منیو خاص اللہ تا منقاد دو دفتو شبی دا تکمبر زادا گاین دی دیب اللہ دو نا نا نا نا تلکا اماتونو دایو ڈالو آچتی رشوا لہا ماکا ساباتو اغید پار بیالا جاغیو کرو ولکم ما کسبتم ذا زبر بها جتا سوکرو پخلا عمل به کیگی پخلا عمل نه کیگی درست عمل نه او تاسو ما تپو سنکړې شي بو باشی چواګې کون کی وای دی شی یودیان جلار بو ممای او وای سایان شی ی سای جلار بو ممای نا پدیندا کول بل ملت ا ابراهیم وبلک منہ تا ویو د دین دی ابراہیم علیہ السلام حنیفا چې ولار په توحید او رد کوی شرک کو حنیف چې په ګولار وی اغه باطل رد کئ نو د مشرکانونه وای مې ایمان نه بلل افاګه او علیہ السلام اوہ کتابنا چوار کرشو موسیٰ علیہ السلام تا اوہیسا علیہ السلام تا اوہ کتابنا چوار کرشو انبیاء تا دو دی طرف تا طرفا من صرق نکو پمس دیو دو دیو کی چسبا منو سرنا صرق نکو اوہ مسلمون نو منو طولو فمونگیو خاص اللہ تا منقادو غال اللہ تیخیرہ فشانت دا دے چتاز امان لارے پا دے نو دوی لارو منتا مجموعی ایمان د صحاب و معیار ندے وائے اللہ وائی فائنا منو بمسلے ما آمن تم بھی فقر داو مجموعی ایمان د صحاب و معیار دے کچا لیکلی او دن آسلی کلی چیز ایم معیار ندے کسوٹی ندہ دو صحاب و ایمان منگ پر معیار دے موضوع دی ایسے وراز <تصفيق> گرقئی فاین امنو بمثل ما امن دم می فقہ دتادو و این تو اللہ تدوی واولیدو مځیدی په خلاف کې فزایق قوم الله پس کافی بشی است طرفا دوتہ الله فزایق فی من کاوم الله الله به استه مکافی شی و الله دې اورتون کې الله مفول دویل ماذو فی رنگ شاید پا رنگ داللا تو که دیر خستا دا اللہ نا پولیاز درانگا چه زافرانی رنگ بانی او ونحنو لہو عبیدون لوں امونگیو خاص دا اللہ بندگی کون کی او آیا اتو فی اللہ و جگری کوئی مونگ سرا پا بلن دا اللہ کی حال دا دی عالد عرب زمونگا استاوسو امونگ پا اصطاق لرا سزا اصطاق لرا مالو ونحن لهم مخلصون امونیو خاص اللہ لرا خالص کون کے پر عبادت کے آیت تاظو ابراہیم و اسماعیل عساق و یحقوب اغی اولاد و یهودیان یا عیسائیان یهود اغی یهودیان نصارا و ای نصارا و یهودیت عساد فروس ترالا نموسا دو عصا الاسلام بسی اواغی مخیطری دو بدبختو او آیا آنتم آلم و عمی اللہ تاو خبول لی الله سو کرلو ظالم دا جانا چا پڑکڑو شادت لارا چیویت سنا دو طرف دا اللہ کاتیوینی ظالم آگلے چی شادت پڑکڑو دارنگی شادت تر تحید رسالت در سرشتے د په دین وګرځې لوی زاليب هي ته توحید مسله ریپټه کرا او نه الله نه خبر لا شینې چې تاسو کوی دا یو ډله وا چې تیرې شو هغه په دا چاږي وکړو دا د پاره بیا چې تاسو وکړو ا تاسو نه وا تپو شنو شي په بادا شي جواری کوم کی نو ووم ا د اتم سوال پمزه کې درې خبرې بیت الله جور سی له پاره توحید د تاسو کوئی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مباشر د ابراهیم د نه معنی دین د ټول انبیا او د نو ولې نه معنی کوله توه نه اتم سوا موږ استا نه وځکه نه منو یو ترسته موځ کې وکړه قبلہ بل د نو اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چه کل مکینا مدینی منوری د تشریف وړو رو نو اشپارلس یا اولس میاشتی موزو نبیل اسلام بیت المقدس طرف ته اکرو بیاد اللہ امر را دی چه موزو بیت اللہ طرف ته اکار نبیل اسلام تحویل اکرو نو یهود و کل یو طرف ته مزګه او بل طرف ته استاله قبله نه دروسته موږ یو استاد څ پیر ماریو مان نو ربلیزاد د دې شبهه جواب کوي دا تحویل دا توبل دوزه له شېره کوي یو ځل بعض مفسرین ذکر کوي تحویل یو ځل شوي دی مکه کې وای نبیل اسلام لګون کوک به اوځري دو بیت المقدس به مخله راوستو بیا مدینه کې بیا مر راغې چې مکه بیت الله توکا یو تحویل وشو لکه دا صحیح نه تحویل د زله شوی نه مکه کې نبی له سلام مخه لا بیت الله طرف چار چې مدینه تلا منورې بیا مخ وکړو بیت المقدس ته یو تحویل بیا شپار یا ولس میا شپاس بیا مخ وکړو بیت الله طرف ته نتحويل دو ظل تحويل يو بيت المقدس او دو ظل بيت الله نتحويل دو دا سيقول صفاء دا سوال لا راغل نو مخي جواب نمزاري پا كل مانا بنه زرده چوبواه بيوقوف دا خلقنا نجواب مخي راغي یا دا سوال او اغه نه پسو آیا ترایي بیا سې کولو مزارې په مانه د قال ماضي اوې بيوقفو د خلقنا او بووای بيوقفو د خلقنا سشي وړو دی لاره د دې ته بلینا اته بلا جديو باغې باندې دی وړ د بیت المقدس پرې خور دا سیاسي چال وکهنه اوس پرې دې ته مخ کولای چې اوس نو جواب قل لله المشرق والمغرب او آیا صاص اللہ لده مشرق والمغرب دارنگی جنوب و شمال منگیود اللہ ده حکم تابدار اللہ چاستنگوی آخا سی کونو اللہ مخیلو دا شی مخیلو دا شی مخیلو دا شی کونو اوز وائی دا نو دا شی کونو منگی خسل زد نشتی دارنگی تاتا بوائی و لکا اوز پرشتا دا شی کولا سلوتا و سړیاں مونږ ته مخکيو سازان وي دغه څه ثواب کو وو صحیح خبر راځه په توره کې نیکو دي کې او ست دا غلا نو خدانلار حکم تابع دي دا چې می کوو ثنا ته دعا می کوو ځکه می کوو جمع دا ثواب دي او شپوشم بدعات دي نیکو ما ثواب बटول لپاره کولا نو ثواب وینيسته نیکو ما دا د قبله نه وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ هو آخا صلى الله عليه وسلم مشرق ومغْرِب دارنگه جنوب شمال علت يعدی من يشاهل آسرات مستقيم خدایت ورقه اچار وخفز اللہ دلارنی غتا وَقَ ذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَتَانا دارنگه منقر ڈالا بہتارا ساز بہتر امتی ندا امتن وسطن ڈالا بہتارا خیارانا بہتر یا وسطن عدالا مونگا گرزول تازلالا ڈالا انصاف دارا دیر عادل اڈالا یای او وسطن توسط فی الامور درمیانہ افراد پکی نشتے تفرید پکی نشتے یهودیت او قیصایت کیفراد او تفرید او عیسی علیہ السلام نه لینا او عیسایانو ته نه خدای ته نه جوړ کړو او امته مسلمه اگر درمیان دا عیسی علیہ السلام نه خدای جوړ نه خدای زیو نه او نبوت نه کاريو پیغمبريو امته واسطا توسل فل امور د اړین مونږ ورزره تاسو ذہ امتن واستن صحابت وای که وای شاید د صحابه سره منسوچی دی وای صحابه کلوم عدول الله فرمای جلناکم امتا واساتا لاکم مخاطب نو صحابه مراد نه دیته ته مراد نو صحابت نو وته دا لگی مونګر زریتا صلی الله دلا درمیانه لته کو ذې لپاره چې شه تاسو بیان کونکي په خلکو وای كون رسول علیکم شهيدا او شیبا پیغمبر په تاسو باندې بیان کونکي و یو ګره کنا پیغمبر ته الله شهید وی نو شاید باور څوک به چې حاضر وی نو پیغمبر جو حاضر او موږ دا معنی نه دا شاید پردا زورینه د جهادي حاضر وی لګیتل څا فقه باب دی دارزمه کا وقفرا دا. دار کل دا قبرستان دا پارا دارزمه کا وقف شو کل نہ دو پیڑے اوس وی در پیڑے اوس وی نو اوسیو شراحات تے تو کہ چہ دارزمه کا دا وقف دا فلانے بابا فلانے سن کے دارزمه کا وقف کرے وا دی تو شہادت بیتسامو فوری دو شہادت فوری دو شہادت نہ موجود وی نہ شهادت بی تسامو نی امریکا ایشتی جرمانی جاپان ایشتی اوز دا جرمانی جاپان امریکا منگلی دلی نیرے لیکن منگا اولی دلی دنیا خلک چلا ملکون ایشتی نو پاوری دو بنا شهادتی نا او جو سرح اپاسی زی شهادت بمجا امریکا ایشتی خبر سیلا شهادت بی تسامو وای دادا توائی چاوی لی رجی شاید تی خامقا آزی روی سورت یوسف لکو بوری سورت یوسف اشپکشتم آیا سورت یوسف التا اللہ وائی اشپکشتم آیا یوسف علیہ السلام از زلیخی جگر یوسف علیہ السلام پمند دا از زلیخی ولگی درست ناقمی سو شکو چه بار راو دی دا عزیز مصر ولار قَالَهِيَتْ قَالَتَ مَا جَزَا مَنْ ارَادَ بِعَلِكَسْتُ هُوَانَ اوکر ازب ماتا بدوکتا نو یوسف علی اسلام وی یرا وضت نیان نفسی دی طلب کل زمانا زمان دا لفظ ما نو شایده شاید من آلیا نسر ویزو بفیصل اوکم قمیس تا بگورو نیوسف ده زلیخه ده رشتینا اکا قمیز ده شان شلیده لی نیوسف ده رشتی نی زلیخه ده در اوجه نه وشایده شایدونو او بیانو کرو یو بیان کون که منالیت زلیخی ده تبارا استو شاید ده تا وچه حاضر وی نغفور که حاضر و قرآن که در او نچلی کنه آری شایده ده موجود و هغه کول چې یوسف علی السلام زلیخې دا کار چکه دا یوسف علی السلام مند وکول زلیخه ور پځیو کمی سي تنو کوله نو دا سره حاضر ولته نه نه نه شاید دا دا وروه qayte لشته چې شاید دی حاضر وي دا دتج حاضر لې یا شاید مطلب دا چې عيسو اسلام رسول اسلام فرمایي چله زکه چې تا او چته مونکي تر رتيبه علي نو موجود وي نو نگرانی کولا موجود نه نگرانی نشته دنګ شوید مطلب دا